מגילת איכה פרק א' איכה ישבה ודד, האיר רבתי עם, הייתה כאלמנה? רבתי בגויים, שרעתי במדינות, הייתה למס? בכות תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה. אין לך מנחם מכל אוהביה, כל רעיה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 אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה. ראו הצרים, שחקו על משבתיה. חטא חת חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה. כל מכבדיה, הזילוה, כי ראו ערוותה. גם היא נאנחה, ותשוב אחורו. טומאתה בשוליה. לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה. ראה אדוני את עניי, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי רעתה גויים באו מקדשה, אשר ציוויתה לא יבואו בקהל לך. כל עמה נאנחים, מבקשים לחם. נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה אדוני בהביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי, אשר עולל לי, אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה, פרס רשת לרגלי, השיבני אחור, נתנני שומימה, כל היום דבה. נשקד עול פשעי בידו, הסתרגו, עלו על צווארי, הכשיל כוחי. נתנני, אדוני, בידי לא אוכל קום. סילה כל אבירי, אדוני, בקרבי, קרא עלי מועד לשבור בחורי, גת דרך אדוני לבתולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורד המים.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 בתולותי ובחורי הלכו בשבי. קראתי לה מאהבי המרימוני, כהני וזקני בעיר גבעו, כי ביקשו אוכל למו וישיבו את נפשם. ראה אדוני כי צר לי, מעי חומרמרו, נפח ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שכלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי. כל אויבי שמעו רעתי, ששו. כי אתה עשית, הבאת יום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך, ועולל למו, כאשר עוללת לי על כל פשעי. כי רבות אנחותי, ולבי דווי.